Urtari lehen hasi beharazen, zuen hauzia, baina zuen abokatuak atxilotuak izan ziren. Zuen defentsa prestatu ahal izan duzu eh, urte berantago, aizpea abrisketa? Uh, bai, prestatu uh, jadamik uh, presginean urtari lehen, eta beraz luzatzearekin ba, bilatzei duzu baliabide gehiago eta indartsoa oioateko. Mm -hmm. Konkretuki zerbait aldatzen du uh, azkenean edo? Konkretuki, bueno, ni lasaiago noa horrengoan, ez dakit uh, zerk egin duen, mainan, bai, indartsuago, edo egian gehiago konzentratu naiz gaian, eta egia da orain arte oren nintzen nintzen urte Euskarritik kanpo, eta lehen urten iritsi nintzen, epaik eta asibartzelarik, iru hilabeten eramazkin Euskarrian, horrein urte bat, eta, bo, pixka bat kokatuagoa bezala. Mm -hmm. Zuk, uh, horak marten, urtahilari uh, uh, uh, nola nora ikusen duzu hauzi hau? Ziago? ba boez da ga usainitza latua data gibeltze hoiak eta abokarekin abokarekin gehitatu denarekin baina egia da uh, la xaitasun gehiago badela ez dakit uh, nikuste badiren bifakture bat da be at, atzeratze urrek ez fiskat uh, Otsuari oiuka eta azkenan azkenean eh? aterako den mm -hmm. piskat bada aspertze gauza horretan bon, Ia horrein bon, gauzak mugitu behar dira, beraz horrek uh, uh, ere behar ba, egiten du ba, ba joan behar dela eta egin behar dela eta horrekin da jaima egiten duela eta bestea da ere be, anikusi dugula naiznik banuen gehiago auzitegiaren ajeantzio hori jakitean nonden nor den no fiskala jaranik pixkat baginean gintan Madrilentzan eta bokataki atiltu zituzelarik, uh, joan bergizan genuen uh, ausitegirat edekla jatzera ez genuela onartzen, prozedura baldin zauietan edo beraz bon, bazen, bada ere muaren edo pf, aspektu juridiko guzio ogen, uh, eta uh, ez genekien teknikoki untxapasatuko zenez, autoak, hotelak ikusten da hori bon, lortzen dugulak udeatzen taldean eta orain uh, badakigu Ez nola pasako den, eta guaz baina hilabete den zat, baina, baina, bon, apriantziogutia gurekin uste e, Eta abokatuak berdinak dira uztak girean Ariza Merztenak edo nola aldatu da? Ba, ez, yes, uh, uste dut bat, genen uh, da konfirmatuko dut azo, besteak uh, berdinak dira. Bai, bai, mm. bai, gurek azoan berdinak mm. da. Urtahilean, aipatzen eh, zinuten, eh, jajera haman komun bat hartuko zinutela, uzipetuen eh, eh, ahtean, zerbait bereziki adierazteko gogoarekin eh, joa ditentzirezte? Bueno, urtarrerian bezala, eh, eta pentsatzen dute baik politiko politiko guztiek eh, eukiduten eh, eginduten gogo eta ere egiten dugulaguk, eh, azkenean... Eh, E, hemen dagoena da estatuak e, martxan jarri zuen estrategia bat kriminalizatzeko herri mugimendu guztia eh ezkerabertsaleak e, gatazkaren konponbidean zeraman dinamika eh sapustu nahiz eta ordan ilegalizazio politika baten bitartez hainbat e, kriminalizazio desmarxa martxan jarri ditu eta gu hortan gaude ere ez. orduan e, Hugu aldarrikatzera goazena da politika egiteko eskubidea badaukala erri honek eta bere aldarrikapenak blazaratzeko eta bere ziki. Eta azkaren konponbidean e, e, emaitzak eta, eta atera bilatzeko ardura daukagula denok eta hori da Frantziar eta Espengera estatuak hartzen ez dutena. Hmm. Amar urteko zigorak galdeginak dira, zuen kontra, e, nola aurreik ikusten duzu, pentsatzen zuen? Hori atterako dira, ama jokte? Espero ez ez, baina ikusi eta panorama e, bueno, gauza asko gertatu dira, ez epaik politiko hauekin. Batzuek hartu dute e, bingo osoa lortu dute, beraz urteak eta urteak egin dituzte. Eta beste batzuek e, orain dela biegun jasunuen emezu e, bat, erran ez nola irurogeita marxei gaztetatik e, Irurogeita hamalau absolbitua izan zirela, baina e, kartzela urteak egin ondoren, tortura pasa ondoren, eta beraz, ezer zean gelditu da ez, frogarik ez zelako horkitua hien e, ustezko delituetaz. Orduan eh, azkenean auzi politikoak diren enean eh politikoari ere lotuak dira beraz eta ere bai ba epaileen eta fiskalen eh behar eh, edo pertsonal edo politikoei eta beraiek kontutan hartuko dute zer behar duten momentu hori eta horren arabera ba guk doko go ez gainean. E, kanpoko faktoreetan, da zuen suen ausiaka, ditu espainiako auteskundeak, hor suen ausia da. asita eta pentsatzen zuen, horrek berba da izan dezakela hondur yurik baitan. eh e... Nik ez dut pertsonalki garen nahi izan dela kokatu ez hauzia eta uste hauteskunde, eskunde bon. Zenta atzerapenak alaike badira baldintza tekniko a, a, arazoak izan dira. Gero Euskal Egiangira eta ere munduan antzea jala pasatzen da. Evidentea da, faktore, faktore bat bilakatuko dela. Hori logikoa da, eta guk baita ezpada kontrolatzen, eta e, ezagutuz Espainia historikoki e, bitxi iztaren zen, garaioaktan, justu momentuaktan, horiek ez dezaten e, balia. Uh, gero, uh, ejaitea, ba dela nahi edo nahikunde bat izan dela gibelean, uh, ba dira beste konjuntura politikoak ere, uh, ez direnak lotuak es, eh, espainakoa hauteskundeekin, uh, lotuko direnak uh, momentu horretan beraz, uh, Espa panorama politikoa beti, beti, beti badu bere bere eragina eta hauteskundeetan nahiko dute eh hautesle parte bat kontentatu eta mm. oro Eztea baliatzen ala e, agendena bateratzeuri e, justuki ohi hartzen gehiago emaiteko zuen kasuari Egia da ezakitu Espainiar autoeskundeek e, Eskondeak, baliatu behar ditugu onguk hortarako nik uste dut. Badakio euskal erren hortero daude nik ez nintzateke horretara bakarri mulgatuko. Zut uste, zuzenean eragina eukiko duenik gure aldarrik apenari begira, izan dadin orain edo hemendik iru hilabetera. Gure ipaik eta du iru hilabete, baina gero sententzia datorrere eta hilabete batzuk egongo dira sententzia arte. Eta um, orain mediatikoki lantzen den zerbait da, baina bukatuko dugunen paiketa ja etxera hitzuliko garenean martxon, zer gertatuko da martxoa pila maiatzea sententzia bitartean, ez? Une oro da, e, kojunturetatik at, unio oro da ausalagarria garria, dere ustez. Aizpea abriksketa, errandu zuen martxo arte hau zehantziztela, praktikoki nola pasatuko da? Han egorentziztela huila betez, nola? Ez, e, data zehatzak ditugu, Beraz, orain izango da hiruan eta lauan, adribidez abenduan izango dugu hirua lauan, amarramaika eta amala ama bosta amasei. Eta gero urtarrilearen amaika arte uste dut ez gara berrizazten. Urtarrilean eskema berdina, hiru egun edo bi astero, beraz joango gara madrilera egun oietara. Ojo Marten, horiek lau hilabetez aritziak, trabakek erriko ditu, bizten dena, eguneroko tarsunean, ze konkretuki? Balena bada ekonomikoarena, horek mm. uh, olako hauziek duten uh, kostua izugagia da, jaininik eta gehienek uh, kozioak pagatuak ditu la, ateratzeko, beraz uh, bada prozeduraintzin eta denboran... Uh, horrek suposatu duen guzia, ekonomikoki, bada elkahtasunainitza Euskalegian, beraz e, e, ala, e, ezagutzen dugun betiko elkartasunetik eta ausu ez zu bezalako gauzak bizitzen dutenen gandik, da gehienik e, senditzen elkahtasun hori, beraz bada egonka hori. Eta, eta bestearena, be da be lanarena, segitu behar dela lana, gokobako txak ditugu gure eguneroko frexak, bo hori iguzia, uh, agendan zaila da, lauilea <laughs> la bete luze da, ez dira biedohiru hastenun, koanjetak edo ezakitzerk pausatzen aldo zuen, bada aspekto opertsunala, horrek uh, ere beha izohatzen dizu, zure egunerokotasuna tasuna, dituzun be, Usaiak, eta bon, badakigu hor uh, lauila betez uh, uh, askiberezia izanen dela, baina egia da, uh, uh, taldean bizikindak txugira, elkartasun hainitz bada, eta horrek uh, mm. uh, laguntzen du hainitz hori uh, guzia pasatzeko, eta prehantzio hori uh, uh, pasatzeko mm. egia da, hori tamabostan artean. Uh. Mm -hmm. Baik, datu batzuk emaraen ituzke dugu Bizkal printntssado zer bat eta kalkulatu dugu pika bat ze zegastu ez suposatuko den epaiketa honek. eta oro e, jadanik ordaindua izan dugu e, badakizuk espetseratzea ekiditeko e, diruzza bat ematen da. z e, baldintzapeko askatasuna egoiteko eta hortan e, milioi bat berreunitas mila euro e, eman dira jadanik. Eta jadanik, auzipetu guztiak jadanik, berroita malau urteko ziorra egin dute oso denek batean. Egun talaro eta mila euro kostatuko du epaiketak lau hilabete honetan. Erran ebaita auziparatu bakoitzeko bos euro. Egon aldia hotelabida eta bar bi mila zortzirun euro balio dute auziparatu bakoitzerako. Eta asistentzia juridikoek bi mila bosteun euro. Mm hauzi -hmm. e, peratu bako itxaren oui. ez, Hori da kostatzen duena jadanik ekonomikoa aldetik ez, gero gehitu barriozu eh, kostu psikologikoa, emozionala eh, eta politikoa azkenean hor dagoen jende guztia eh, aktibo politiko bat da euskal herrian eta anulatua da eh, labela betez. Horo Marten, zuen eh, kasuan, frantzese papereko militanteak izanki, ez pedo duzu eh, zaiet, frantzese renganik eh, zerbait edo? Ez duze gehiago espero. Ba, uste dut uh, pilota bota dutela, eta oztako. orain uh, ez da oien esku, fean, juridikoki ala e, egina da manera bat ez, Nun horrain uh, horiek ez dut edo de ge, gehiago deusera bakitzekorik, prinzipioan, eh? jaiten dut, beraz, uh, teknikoki dena egin dutela gertatzeko, beraz, uh, ez bada borontate politiko bat behartzen duena, Uh, ezakitzer behartuko duen, garaian egiten zuten ez duten egin, eta eta orain, uh, bagoaz hau zira, beraz ez da traba, traba berezirik, gero uh, berdintzauku, guk, guk segituko dugu alda jikatzen uh, uh, betiko gauzak eta, uh, eta da hauzi horiek bukatu behar dela, salbo espen lege horiek gelditu behar direla eta gau egongo panorama behian behar dela ere ba ere hoiek uh, espaju juridikoan uh, behaste Uh, dena euskalejari buruz uh, beraz uh, Frantziak uh, ausi honi begira edo beste zerbait begira baditu mila gauza mugitzeko euskalejari begira beraz ez badu egiten hor berdugo izala berant uh, egin eta espero beste batzuentzat ze ilegalizazio prozedurak eta eta horrek dakarken guztia uh, espainari zuzendua da baina uh, bon, bederen kasu hortan izan dezagun auzia baduela bere izaera nazionala eta frantsesekoak kandutela hoien esku sartzea Baina nire, uh, bon, anekdota gizana aipatuko dut, baina horre, bon, uh, nahi dute egiten eh, dute, egin nahi dut bide juridiko frantxesetan egon niz, eurreak uh, gindua onartua izan da, uh, estradizioa eginda, baina aterazirean ez, frantziari lotutako datak eta, eta hauzean epaitua izan niz, frantzian uh, egindako da, atxikiak izan dira doz egean, beraz, Uf, uh, zer nola eta zer diastu itxoiten den fain, nik ez du nahi diastu juridik horik edo ea uh, egestuko daukuten uh, ea balin bada kartzel ald, fain, zer hitxoiten alda frantziatik ez bada sartzea uh, prozesuan zerbait mugitzen bada uh, guretzat da da kasu berezi bat, paper jantxesak ditugulako, mm -hmm. eta ez, ez da intentzio politiko uh, egi albat, uh, feituritzen zait, uh, uh, prozesuan edo, edo Euskal Egiaren uh, uh, onarpenaren garatze garatzeohtan, beraz, uh, ez badu emaiteen hor, beharko du goizala goiz berant, uh, uh, norbait eman, eta gu eman diadabizik girenez egik izan, egik izan funksionatzen dugun, Ba, egin dezala egin behar duena, entzun dezala egiak eskatzen duena, baina angu hauziari begira puf, fea, zut gehiagi itxoetan. Hauzi hauek e, irten bideakiko dute baldin eta estatuek e, errotik ere hartzen badiote, gatazkaen gatazka erruei ere erantzuten badiote eta azken urte hauetan e erantzun beharrean modu eraikitzaile batean, atzera, atzera atzera egiten ari da, ez? Eta ordan zergaitik eh azkenan estatua guk iko egiten egita, estatuak ez dauka jenda demokratikorik Euskal Herriarentzat. Eta bake egonkor bat sortzeari beldur da. Ordan hori soluzionatzen ezen bitartean epaiketa hauek hortik soluzionatu dira. Hortik Ort, ematen ematen erantzun bat zen dut erantzun politiko bat behar duen uh, soluzio bat da epaiketa hauek desegitea. Bai frantziak, imango luken implikazioa ez da zuzenean epaiketa honi edo gure egoera heri erantzunez, frantses hiritarrak garelako edo, oh, e, baizik eta Euskal Herrian dagoen gatazkari erantzun bat emanez otomatikoki soluzionatzen dira epaiketa politikoak. Hori da ere buruan uki berdena. Da gurela ikusten dugu ere. Eta jantziak nahi badu jas batekin Egin dezala ugtagilaren uh, uh, bedeatzean eginen den manifaren biara munean. Mm Hori -hmm. nire ustez, uh, ez hauziare ibegira baino, uh, fer mugitza baino, ba, erantzun dezala uh, gizarteak eskatuko di honari. Uh, olako, olako momentu batean bai, bai, frantziak badu bere behitikizuna eta beharko luke erantzun eta ez auge ikusten dugu ze senario izan den. Aizpia, abrigizketa eta horro Marten, ostegunen astendazuen hauzia Madrilen, milesker gurekin izanik, goizuntan, eta laste gerte? Milesker, nahi, milesker zuai.